miarritzen, miaketek haintzina segitzen dute, posta karrikan, kanbach etxean, eh, emazte bat atxilotua da, baina ez dugu ikursial izan baratze batek beresten bakaitu, beraz, sastelgio familiaren izenean da etxea, eta momentu zez dugu berri gehiago haundirik, eh, zaindarien edo lehengo zaindarien etxea da, eta ondoan gero bada beste eraikin bat haundiagoa, Eta horren aintzinean gira, beraz, bide bazterrean, baratzea dugu erdian, eta ikusten dugu parean auto andana bat, polizia autoak, eta batzuk zibilez besteak poliziz jantzirik, burua estalia batzuek besteek ez, gajazeko ateak irekia segitzen du, eta etxeko atea batzutan irekitzen da eta beste batzutan ez, baina ez da ikusten mugimendu azkarrik edo berezirik. Erran bezala, beraz... Eren etari loturiko afera bat nitaike, eta etak desarmearen egiatatzeaz egin agerraldiari lotua litzatekea atxiloketan gure informazioaren arabera, oroit bideo batean nazioarteko egiastatzaile talde bat arma batzu zituztela gibelean agerizi dela, eta beraz iguri luke horri lotua dela. Hainbat eda birek aipatu dute armakatxe mandituzela, beste batzuk diote sekatzen ari birela ez dugu informazio zuzenik, baina nerraiten alduguna da beraz momentuz miaketek segitzen dutela, Gilafit fitz pasada baina narek ere etzuen informazio gehiagorik, eta araberaz biarritzetik momentu ontaz segitzen dugula informazioaren zain.